o oh. As-salamu ala nëbina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e zhmein Këndëruar shikues As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Pacha, mishira dhe bekimet e Allahut qofshin bju, kudo që jeni dhe na përcilni në përmjet ekraneve tuaja në këtë takim tonin i cilë është shumë i veçant është i veçant për nga natyra e ti dhe është i veçant edhe për nga koa në të cilën Po të fjalla është për këto emisione që do të keni rastin dhe mundësin të i përcilni në përmjet e kraneve tuaja në kanalin PIS TV. Në ndërsa për faktin se koha është shumë e veçant, fjalla është për muajin e bekuar të Ramazanit, i cili nga ka arritur dhe të cilin po e shiojmë dhe po e përjetojmë. Në të vërtit, këmuaj të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t me vetës si jelë begati të shumëta. Ky muaj, na e mundëson që të ullëtojmë në një drejtim i cili për neve është shumë i kandëshën. Të ullëtojmë në një drejtim pik arritja e të cilit vërtet do të jetë synim dhe vazhdon të mbetet synim i se cilit muslimant. Ky është ullëtimi jonë së bashku për në gjennet tek knatësia Allahot më shira dhe shpërblimi i ti. Gjdo ullëtim në jetën e kësaj bote i ka specifikat e veta. Në të vërtet, njëri u ullëton atëherë kur ka nevoj të ndëroj vend, atëherë kur ka nevoj të arri në një vend të cilin e synon dhe rëndam kjo bëhet me qëllim të arritjes të vendi që është më i mirë, të vendi që ofran më shumë e kështu me radhë. Në rastin ton, ne jemi në një ullëtim drejtë botës së përtejme, E tërë jeta e njeriu është e kthill. Dhe ky një, ky udhtim është me të vërtetë shumë i veçantë për arsye se edhe vendi, destinacioni është te një masë i veçantë. Për këtë arsye, Allahu i Madhruar na ka ofruar dhe na ka dhuruar mundësi dhe stacione të shumta në të cilat ne kemi mundësi të ndalemi Të mbledhim dhe të rimbledhim forcat tona për të vazhduar udhtimin dhe njëkohësisht të përmirësojmë cilësinë e rrugëtimit tonë në atë drejtim i cili për çdo njeri është i pashmangshëm. Destinacioni të cilin muslimani e synon dhe për të cilin muslimani është nisur vërtet është gjithashtu shumë i veçantë nga se ai destinacion është Xheneti. Atje ku synojmë të arim, është një vend të cilin Allahu e ka përgjaditur për besimtarët, e ka përgjaditur për njërzit e dhevatshëm, dhe e ka përgjaditur për ata cilët gjatë jetës të tyre të kësaj bote, gjatë ullëtimit të tyre në atë drejtim, kanë qenë të nënshtruar plotësisht ndaj regullave dhe ullëzimeve të Allahot fuqiplot. Një prej stacioneve në këtë ullëtim, pa dyshim, është edhe muaj i bekuar i Ramazanit Me të gjitha begatit e shumëta të panumërta që ka në vete Ky muaj vërtet është manifestim i mirësis dhe i mëshirës së pa fund të Allahu të fuqiplot Allahu në përmjet kësaj kohë, në përmjet këti i sezoni Në dhuron mundësin që dukeve përuar nga njëherë gjëra të rëndanta Nga njëherë gjëra të jashtë të zakonshme të fitojmë shumë, të fitojmë më tepër se sa do të fitonin në kohë të tjera. Prandaj ardhmën e muajit të bekuar të Ramazanit nuk duhet ta përjetojmë ndryshe përveçse një mirësi të madhe dhe një dhuratë të çmueshme nga Krijuesi ynë fuqiplot, nga Allahu i Madhruar. Muajin e Ramazanit e përshkon dhe e karakterizon një atmosferë, një ambient shpirtëror, të cilin nuk mund ta hasim në kohë të tjera. Gjithashtu këtë muaj e karakterizojnë edhe veprime të cilat janë shumë të veçanta dhe të cilat edhe në kohë të tjera janë të përsëritshme, ka mundësi të bëhen, mirëpo vlera e tyre në muajin e Ramazanit është me të vërtetë shumë e veçantë. Muaji i Ramazanit për vetë tijash e përshkon edhe e karakterizon obligimi i azhrimit. Ky veprim, ky adhurim madhor i cili në të njëjtën kohë është edhe një prej shtyllave mbi të cilat ngrihet Islami. Azhrimi në përkufizimin gjuhsor dhe kuptimor që mund të bëhet, është abstenim dhe hiqje dorë prej gjërave të caktuara. Ndërsa në kuptimin juridik i Islam, azhrimi është Që muslimani të hjekë dorë të braktis nga ushqimet, pijet dhe mardhënjit intime bashkëshorëtore Prej agimit e deri në përëndim të djelit me njetë me vendosje të agjerimet Në të vërtet, nëse njeriu hjekë dorë prej qëfar do të gjëje A i mund të themi se logaritet në një farë mënyre agjerim në kuptimin gjofësor Mirë pa i nuk është agjerim në kuptimin juridikë Në anën tjetër, nëse hjek dorë muslimani për i të gjitha atyre që e prishin agjerimin, mirë po jo gjatë ditës, por gjatë natës, ajë prap nuk logaritet agjerim në kuptimin juridik, për arsye se agjerimi duhet të bëhet ditën, ku firin filestar e ka agimin e vërtet të ditës, kur filon të zbardhet edhe të duket bardhësia e agimit në horizont, dhe ajo do të vazhdoj, Deri në përëndim të djelit Respektivisht kur të fyj koha e namazit të akshamit Në atë kohë, muslimani nuk han, nuk pi Dhe nuk ka mardhënje intime me bashkëshorëtën e ti Allahu i madhruar në Kur'anin famlartë thot E jamën ma'dudatë, femen shëhid e minkë mu shëhra, felje sumkh Ato janë ditë të caktuara Ato janë ditë të numëruara. Andaj kush prej jush e arrin këtë muaj? Kush prej jush është prezent në shtëpinë e tij në atë muaj? Le të azhoroj. Le të azhoroj këtë muaj, të cilin e numërojmë me ditë të caktuara, i cili fillon me paraqitjen e Hënës së re dhe përfundon gjithashtu me paraqitjen e Hënës së re dhe praktikisht ky muaj Hënor si kur edhe të gjithë muaj tjerë, kanë 29 apo 30 dit. Asse si, nuk ka mundësi që muaj hënorë të ketë 28 apo 31 dit. Pra, janë ditët e caktuara, janë ditët e numruara, të cilat i di dhe i cakton Allahu fuqiplot dhe ne jemi të obliguar që t'i agjerojmë ato dit. Këtu gjithashtu duhet të përkujtojmë se agjerimi bëhet gjatë ditës duke e përmendur, respektivisht duke argumentuar edhe me këtë ajet në cilin Allahu po thot janë dit të caktuara dhe të numruara që do në thot se kur përmendat fjala e jam ose jo në nënkupton ditën e 24 orshit pjesën e ndriquar të saj dhe në atë kohë duhet të kryhet agjerimi në të vërtet agjerimi si institucion islam agjerimi si veprim i cili i referohet për kufizimit që e përmendat, abëstenim nga ushqimi, pijet dhe mardhënjit intime për i mëngjesit dherën në përëndim të djelit, në aspektin juridik mund të kjetë dy kuptime, respektivisht dy pozicione. Êshtë agjerimi obligativ dhe është ai vullnetar. Agjerimi obligativ mund të jetë, respektivisht agjerimi mund të jetë obligativ për disa shkace, shkaku i parë është shkaku i kohës, apo faktori i kohës. E këtë e kemi vetëm të muaj i i bekuar i Ramazanit. Vje Ramazani bëhet obligim agjerimi i muaj të Ramazanit për ata që kanë mundësi të bëjnë një gjëtë të tjilë. Dënë thotë, një loj i agjerimit bëhet i obliguashëm për shkak të kohës e aja është agjerimi i muajit të Ramazanit. Një agjerim tjetër bëhet i obliguashëm për shkak se njeriu i ia ja obligon vetvetes. Në esencë nuk është obligim, mirë po për shkak të disa veprimeve aty i bëhet e obligueshme e ky është azherimi për shkak të zotimit. Nëse njeriu zotohet që në rrugën e islamit quhet nadhr. Nëse njeriu zotohet se do të azheroj për Allahun kaç e kaç ditë, për shkak të kësaj edhe të kësaj, atëher ai e ka është zotuar në vetë vetën e ti dhe e ka marë përsi për të agjeroj, dhe me njëherë pasit që të zotohet, ati i bëhet obligim që të përmbush atë zotim. Agjërim tjetër obligativ është agjërimi i kefareteve. Kefaretet janë shpagimet e ndryshme, respektivisht janë mënyrat se si njeri ju donë të pastroj vetën e vetë prej disa përgjithsive, dhe një loj kefareti bëhet me agjërim, Sigurse është kur njeriu betohet dhe e thyen betimin e tij, është i obliguar të azhërojë 3 ditë, ose nëse vret e, muslimanin pa dashje, është i obliguar të azhërojë 2 muaj, ose kështu me radh, do të thotë të gjitha këto janë obligime azherime të obligueshme për shkak se janë kefarete për shkak të veprimeve të pamatosura dhe veprimeve të gabuara që i bën muslimani në jetën e tij. Azherim tjetër obligativ është agjerimi për haqijun, i cili donë të kryen haqjin si pas formës të metto, ose si, si pas formës kiran, për derisa nuk ka mundësi të therë kurban atje. Nëse është gjendja e ti kësisoj, atëherë ajo obligohet të agjeroj 10 dit në formë obligative, ashtu që do të agjeroj 3 dit dërisa ndodhet në haqjë dhe 7 dit do të agjeroj pasi të këthehet. Pra hajët. Ndërsa lloji apo kategoria e dytë e azhërimit është azhërimi vullnetar, i cili automatikisht nënkupton se nuk është azhërim i obligueshëm dhe të gjitha azhërimet, të gjitha ditët çazhërohen pa e pasur obligim, por azhërohen në bazë vullnetare hyjnë në këtë kategori. Azhërimi i Ramazanit, azhërimi i këtij muaji të bekuar është ajo e cila na intereson Në këtë takim Në të vërtit për agjerimin Allahu i madhruar Në ka të reguar se Ashtë prej shtyllave të islamit Dhe këtë e ka shpalur Allahu i madhruar në suran El Bekare ku thot Ja ejuhe lëdhina amanu Kutiba alejkomu së jamu Kama kutiba ale lëdhina min kablikum Leallekum të të kun O ju që keni besuar U është obliguar juve agjerime ashtu si u ishte obliguar atyre që ishin para jush, me qëllim që, që të bëheni më të devotëshëm, me qëllim që të arini të keni frikë respekt në Allahot më tepër se sa zakonisht. Pre këtja jeti, kuptojmë se Allahu i madhruar u a ka obliguar dhe u a ka caktuar agjerimin muslimanve, dhe këtë jo si form filestare, por është një vazhdimësi nga se edhe u metët e më hershëm, edhe komunitetet besimtare të mëhershme pasuesit e pejgamberve të mëhershme, të gjithë ata kishin agjerim, të gjithë ata agjeronin në format caktuara, ndoshta edhe në ditë të caktuara, me gjithë atë institucioni e agjerimit e gjithë prej se e gjithë një riu. Ndërsa lidhur me caktimin e muajt të Ramazanit për agjerim, Allahu i madhruar thot Shehru Ramazan e ledhi unzile fihi l-Kur'anu Hudellin nasi o abejjinatim min al-huda o al-furkan Thot muaj i Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kur'ani I cili është udhëzim për njerëzit dhe udhëzues e dalues i të mirës nga ekeqja Dhe në kontekstin e këtyre ajeteve Allahu thot në ajetin që e cituam edhe më herët e jamën ma'dudat, femen shahid e minkum shahra, feljesum, ato janë ditë të caktuara, kështu që ajë i cili prezenton në muajn e Ramazanit, le të agjeroj ata. Bas vim në basë këti ajët e vimë në përfundim se agjërimi, pastaj definohet në aspektin kohor, duke u lidhur me muajn e bëkuar të Ramazanit. Dërsa Muhamedi s.a.v. në hadithin të cilin e transmiton Al Abdullah ibn Omeri, Allahu qofti kënaqër me te, thëtë buni e l-Islamu ala khams, shahadeti e la illa ilahe illallah, e iqamis salah, e i ta i zeka, e haqjil bejt, e saum i ramadan. Islami është ngritur mbi pas shtylla, dëshmija se nuk ka të adhuruar me të drejtë përvesh Allahut, dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, është të robit dhe i dërguar i ti, ki është një shtyllë, falja e namazit, dhe një dhe agjerimi i Ramazanit. Në bastë kësaj, kuptohet se agjerimi i muajt të bekuar të Ramazanit është koha në të cilën Allahu Azevzhel në obligon të agjerojmë. Nërsa argument tjetër për këtë është gjithashtu edhe i gjmaj apo koncenzusi i muslimanve, i djetarve dhe i muslimanve në përgjësi prej fillimit të islamit e derin ditët tonat sotme se Allahu Azevzhel në ka obliguar agjërimin e muaj të bekuar të Ramazanit. Ndikimi dhe refleksionet e agjërimit në jetën e besimtarit, vërtet është i pamuhueshëm. Dhe ato refleksioni janë të panumërta. Ai, sikur se e ka përmendur Allahu i madhruar, Laallekum të tekun e ka një synim madhor, e ka një objektiv të cilin synon të arrij, e i cili është shumë i përgjithshëm. Dhe nëse kjo arrihet, atëher janë realizuar të gjitha nën objektivat të cilat mund të realizohen kalimthi. Laallekum të tekun dhe në thot, me shpres që të bëheni të devatshëm, me shpres që të bëheni të ruajtor, me shpres që në shpirtat tuaj, pastaj edhe në jetët dhe vëpëntarit tuaja të kultivoni frikë respektin dhe Allahu të madhëruar. Jetën tuaj të organizoni si pas parimit të respektimit të urdrave dhe ndalesave, si pas parimit të respektimit të udhëzimeve dhe kufive që Allahu azevegjel i ka vendosur për muslimanin edhe për të gjithë njerëzit. Ky objektiv respektivisht realizimi i ti është me të vërtet nëse njeriu arrin të realizoj, është një e arritur e madhe për arsye se edhe shpërblimi madhor është i përgaditur mu për këtë kategori të njerëzve. A gjëruesi, derisa a gjëron dhe derisa e braktis ushqimin, i braktis pijet, i braktis e, mardhënjët intime bashkërëtore, a i në këtë form të regon një vetëmohim të pashotqë, a i në këtë form dominon në bëjë Egon e tij dominon mbi epshet e tij dhe dominon mbi shejtanin. Të treja këto së bashku në shumtën e rasteve janë çytësit dhe nxitësit kryesor që njeriu të bëjë vepra të liga. Njeriu bën vepra të liga ose i nxitur nga egoja e tij, derisa në shpirtin e tij është e theksuar ana e errët është mëtë dominante ana negative dhe në këtë formë ajë dhe të bëjë veprimet të liga. Nga njerë njerëju bënë veprimet të liga dhe të pamaturë edhe i nzitor apo i ullhequr nga epshet dhe ndjet e ti, por kryesisht kulminacioni i këtyre animeve negative është ndikimi i pamuhueshëm i shejtanit në jetën e njerëjot. Për deri sa qenë kanë këta nzitës edhe këta ndikues për të vepruar gabim njerëju, Ekzistojnë edhe pengesat, të cilat nuk e lën, nuk e lejojnë njeriu të të bëhet i shturur, respektivisht të të kalojt, të të kalojë të gjithë kufijtë e normales në të keqen. Ato pengesa janë dy lloje, janë pengesa të prekshme, apo të themi materiale, dhe janë pengesa morale apo shpirtërore. Pengesat materiale mund të jetë ligji, mund të jetë frika apo mospatja e guximit, mund të jetë mospatja e mundësisë për të bërë një veprim i cili ndoshta do ta kishte bër njeriu po të kishte mundësi. Kjo nuk na intereson. Na intereson pjesa e dytë. Është ajo pengesat e brëndshme që janë të instaluara si mekanizma kontrollues në vetë shpirtin dhe në vetë qenjen e njeriu. Dhe këto arrin të forcohen dhe të kultivohen edhe më tepër derisa njeriu azhëron. Ai kurrstë azhërohesh çfarë pengon atë që të çtë hajë? Çfarë pengon atë që të të pië? Që fare pengona te që të bëj ato veprimet cilat gjatë ditës e agjerimit i ka të ndaluara? Ky është aj mekanizmi i vetë kontrolet, ky është aj mekanizmi i vetë përmbajtjes në përmjet të cilit njeriu muslimani arrin që të ngadhënjej dhe të dominoj përmbi anët negative të jetës sëti. Të ngadhënjej dhe të dominoj përmbi cytjet dhe nzitjet e erëta dhe negative të egos të epsheve dhe të shejtanit në të qfar do formave qofshin ato. Dhe kjo, edhe si kur të moskishte agjerimi, as një refleksion tjetër pozitiv, dhe të mjafton të që vërtet njeriu të praktikoj muslimani, të praktikoj agjerimin, vetëm e vetëm që sa më teper të fisnikroj shpirtin e ti. Për ndryshe, një e arritur e til, një refleksion i til, një përfitim i këtil, nuk është përtu në nënvlerësuar. Në anën tjetër, në përmjet a gjerimit, njeriu arin të instaloj në vetën e ti ndjesin e mbikshyri së vazhdueshme hyjnore. Në të vërtet, se cili musliman në shpirtin e ti, dojtë të kjetë bindjet të paluhat shme dhe besim të pa lëkundur se Allahu është mbikshyri si i vazhdueshme i jone. Allahu na mbikshyri, Allahu na sheh, Allahu na dëgjonë, dhe Allahu respektivisht dijes së ti asgjë nuk i shpëton pa e vërejtur dhe pa e regjistruar. Do të thotë Allahu është i gjithdijshëm, i cili çdo gjë sheh, çdo gjë dëgjon, çdo gjë vërejn, çdo gjë kontrollon, vetëm se i mbetet njerëut që ta ngrisë vet dijen e tij të mbrëndshme për një realitet të kthill. Muslimani këtë e ka të ngulitur thellë në zemrën dhe në mendjen e tij në përmjet besimit. Mirë po, kjo kultivohet akoma më tepër dhe në këtë drejtim muslimani trajnohet akoma më tepër në përmjet agjërimit. Për arsye se agjërimi është me të vërtet një sprov e cila nuk është edhe e lehtë. Njëri ju du të hek dorë të braktis ato cilat jo vetëm i ka të lejuara, por janë të domësdoshme për jetën e ti. Ato janë ushqimi pijet e të nëgjashme dhe gjatë ditës e agjerimit, ai, edhe pse e kaplon uria, ai nuk ha, edhe pse e kap etja, edhe pse e nuk pi. Për qëfar arsye? Për arsye se e ka ndjenjen e mbikëshyri e së vazhdueshme të Allahut fuqiplot. E ka ndjenjen se Allahu kërkon për e ti një gjëtë të tilë. Allahu e donë dhe e dëshiron për e ti këtë veprim edhe ai për të knachur Allahun, për t'ja bërë qefin Allahut, për të merituar shpërblimin e ti për mbajt pë Madje, edhe kur është në shtopin e ti, edhe kur është në veçmi, edhe kur nuk e sheh as kush, por a e shti veddishum, se Allahu edhe në ato gjendje e sheh, dhe në këtë form, funksionon, ashtu si është më smiri, vetëdia, dhe në djesia, për mbiqshyrien e vazhdueshme hynore. Lidhur me këtë, e kemi një hadith të mrekulueshëm, në të cilin, cëndronë, Se Muhamedi sallallahu a.s. nga ka të reguar Se Allahu i madhruar ka than Pra fjala është për hadith kutsi Thot Allahu i madhruar si pas këti hadithi Kullu ameli bni ademelehu illa shawm Fe innehu li wa ane eqzibih Të gjitha dhe primet që i ban njëriu I biri i ademit I takojnë ati Dhe në mnyrë të drejt për drejt Ato kanë mundësi të registrohen kanë mundësi të maten, ka mundësi të matet edhe shpërblimi për to e kështu me radhë. Përveç agjerimit, thotë Allahu i madhruar. Të gjithave primet i takoj njëriut, përveç agjerimit, agjerimi është specifik për mua dhe unë gjithashtu në mënyrë shumë specifike dhe shumë të veçant shpërblej për te. Pse është kach i rëndësi shumë dhe pse është kach i veçant dhe kach specifik agjerimi? Për arsye se, është një veprim, është diskret, është një veprim, është ifshet, sa që gati mund të garantojmë se njëriju nuk mund të jetë, nuk mund të mos jetë i sinqertë në te. është aqë ifshet, sa që gati mund të ngullim këmë se nuk ka mund si të depërtoj suefaqësia në agjerim, përdalim prej të gjitha veprimeve tjera. Njëriju, gjatë namazit është i thirur që tjetë i sinqertë, mirë po, njëriju, njëriju, njëri Praktikisht nuk është doj mos i këtil Respektivisht ka në praktik të atil Se nuk janë të sinqertë sa duhet Për arsye se namazi përbohet edhe Preveprimeve të jashtme Pre atyre të dukshme Dhe ka mundësi të ndikoj Të shikuarit edikuj Hajt kalimfi të jabojmë qefin Hajt kalimfi edhe këti t'i pëlqej Ashtu si po synoj t'i pëlqej Allahu të madhruar Mirë po, a gjerimi është i padukshëm Asë një njeri nuk ka mundësi Të dep në shpirtin dhe në brendin e tjetrit, për të kuptuar në është duke azeruar apo jo. Asin njeri nuk ka qasje derin këto informata, ka që diskrete për këtë arsye azerimi gati që nuk mund të bëhet të ndryshe, përveç se me sinceritet dhe për derisa është i këtil, Allah i madhruar e logarit edhe e konsideron ate si diska shumë të veçant, por edhe shporblen për te në mënyrë shumë të veçant. Allahu i madhruar edhe në përmjet ajeteve kur anore nga ka të reguar se asë gjë prej veprimeve tona nuk kemi mundësi të fshehim prej ti. Në të vërtet, nuk mund të fshehim asë ato veprime të cilat mund të ishohin edhe të tjerat, veprime të dukshme, gjërat cilat ka mundësi të registroj edhe syri i dikuj tjetër, por në një kosisht nuk mund të fshehim asë edhe ato veprime të cilat ndoshta të tjerat nuk mund të na shohen. Pra, gjërat që bëhen në vetmi edhe gjërat që bëhen në publik. Gjërat që janë të dukshme për të tjerat dhe ato të cilat në formën e dënjeve, ngjendjeve, mendimeve e kështu me radhë mund ti fshehim në brendin tonë që të tjerat në këtë formë të mos kenë çasje. Megjithatë, asnjë prej këtyre veprimeve nuk mund të bëhen të panjohura dhe të fshehura për Allahun, futi plot. Cfarë thot Allahu lidhur me këto veprime në ajete kuranore? Pastaj si do të dëshmojnë gjymtyrët e njerëzit në përte në ditën e gjykimit? Për këto dhe disa gjëra tjera do të dëgjojmë në pjesën e dytë të emisionit pas një pauze të shkurtër, andaj çndroni me ne. La ilahe illa Allah, la ilahe illa Allah. يشرف والعرب والعجم خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Të nderuar qikues, ja ku po takohemi sërish në këtë emision pas asaj pauze të shkurter Refleksionet e agjerimit në jetën e muslimanit me të vërtet janë të panumur ta, janë të shumë ta Po një kosisht edhe në aspektin e cilsis ato vërtet janë shumë madhështore Ajo që njeriun e bën të ngritet dhe të fisnikrohet në mënyrën më të mirë, praktikisht është agjerimi. Nga se tek njeriun, tek muslimani, kultivan edhe më tepër, forcan edhe më tepër në djesin dhe bindjen për mbikshyrien, mbikshyrien e vazhduesh me hyunore. Allahu i madhruar lidhur me këtë, thotë në Kur'anin familartë, në kaptinën Ale Imran, Kullin të këfu ma fi sudurikum e u të bëduhu i alemhullah. Thuaj o Muhammed, nësi ju fshihni atë që keni në shpirët atë tuaj, në zemrat tuaja, apo e shfaqni, kjo nuk këndo një rëndësi të veçantë për arsuje se ate Allahu gjithë se si e di. Dënë thot, e fshihët apo e shfaqët për Allahun është njëjtë, as shfaqja nuk e shton diturin e ti, po as fshihja nuk e pakëson ate. O ai lamu ma fi ssemawat wa ma fi al-ard ngase Allah di krej çka ka në qiell dhe në tok. Wallahu ala kulli shay'in qadir wa Allah per çdo gjë ka mundsi e fuqi. Yawma jo tajidu kullu nafsin ma 'amilet min khairin muhdara. Por kujtoni at dit kur secili njeri do ta jetë të gatshme të regjistruar në formën më të mirë gjithatë çka ka bërë. O ma amilet minsu Madje, atë që ka bërmir Do të gjej të gatshme Por edhe të keqen do të gjej kësisoj Dhe për këtë të keqen Të weddo leu enne bejnë ha O bejnë hu emedem baida Do të dëshiroj Sikur mes asaj të keqen dhe këti Të ketë një distancë shumë të gjatë O ju hadhë dhe rukumullahu nefse Wallahu raufum bil ibad Allahu wa tërhek vrejtjen Keni kujdes Ruajunin nga ndëshkimi im për kundrazi edhe ju përkujton se është i but dhe i më shirëshëm për robrit e ti. Një prej sënimeve madhështore të islamit është që tek muslimani të mbjel dhe të forcoj në djenjen e sinceritetit, në djenjen e kryerjes së të gjitha veprimeve e posasirisht të atyre me karakter adhuruës, religioz, që ato të bëhen vetëm për Allahun fuqiplot. Në anën tjetër, Islami me të gjitha dispozitat, me të gjitha rregullat, insiston që njeriu të bëhet sa më i mirë, që njeriu të fisnikrohet sa më tepër, që muslimani të ngrihet vazhdimisht duke përmirësuar paralelisht edhe kvalitetet dhe cilësinë e veprave të veta. Kur është pyetur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të gjatë që transmitohet për një bised që ka pasur Muhammedi sallallahu a.s. me Gjibrilin. Dhe o mere e transmitonat hadith të gjatë se si ka arë Gjibrili i personifikuar në formën e një njeriu të cilin nuk e njëhnin, është ullur pran të dërguarit të Allahut dhe e ja ka bërë disa pyetje, e një prej atyre pyetjeve ka qenë, o akbirni anil ihsan, më të rego o Muhammed, më njohtohet, Qka është ihsane? Qka është bëmirësia? Qka është si arrihet që njeriu, ata që e ban, të bëj maksimalisht mirë, të bëj afer kufive të të përsosërës. Dhe Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, i adha për gjijënë. El-ihsanu, enta abud allahe ka enneke të rah, fe illem të kun të rahu, fe innehu jerak. Ihsan, bëmirësi, Perfekcionizëm ashtë që njeriu të adhëroj Allahun duke qenë i bindur me një bindje ashtë fort deri në atë masë sa që si kurse me e pa Allahun para vetës. Dënë thot kretë shpirti ti, kretë qenja e ti, të ndjejë a fërsin e mave, të ndjejë prezencën e Allahut fuqiplot, të ndjejë mbi vete, mbi këshyrien e vazhdueshme, mbi këshyrien e gjithanshme të Allahut deri sa këtë. Adhoron, derisa vepron, derisa falet, derisa agjeron, e kështu merat. Dhe të konsideroj se e vetëmja pënges është se aj nuk po e shehë Allahun. Sytë e ti nuk janë gjendje të ashojnë Allahun derisa është në këtë botë. Me gjithat e të mundohet të përjetoj afërsin e Allahut. Të ndjej mbikëshyrien e ti, të ndjej dijen e ti, të ndjej përciljen e ti. Dhe nëse arin njeriu me shpirtin e ti këtë gjendje, atër mund të themi lirisht se a njëri është ngritur shumë. Mund të themi se pastaj edhe, edhe, edhe veprat që burojnë prea ti njëriju, ato do tjenë të një kualiteti tepër të lartë, të një kualiteti shumë të mirë, shumë të pranueshëm të kë Allahut fuqipllot. Nga se, muslimani, kur filan të bëjt diska për Allahun, duhet të kjetë këtë ndjesi. Të mundohet të përjetoj afërsin e Allahut fuqipllot. Të mundoh Në asë një moment, në asë një qast, të mos haroj se Allahu është duke e për cilur. Allahu është duke e pa dhe kësisoj a i dojtë të sile. Nga se, edhe pse, a i nuk eshehë Allahun, Allahu ata eshehë. Në këtë form, islami promovon e, insistimin e ti në ngritjen e cilësi së lidhjes me sërobit edhe zotit mes muslimanit dhe Allahu të fuçi plot. Nëse kjo lidhje bëhet cilësore, ngrihet kualiteti i saj, bëhet e mirë, atëherë s'ka dyshim se të gjitha veprimet, të çfarë do natyrë çofshin ato që burojnë për muslimanit do të jenë vërtet cilësore. Ai derisa e adhuron Allahun, derisa janë derisa bën veprime të cilat thjesht janë të drejtuara vetëm për të s'ka dyshim se ato janë shumë të mira qoftë në aspektin e sinceritetit apo dhe në aspektin e, for, e formas. Mirë po, edhe deri sa një muslimani bënë veprime tjera që kanë të bëjnë me rethin e ti, që kanë të bëjnë me njerëzit me të tjeret, a i prapë do tjetë shumë i kujdeshëm nga se lidhja e ti e këthjelet, lidhja e ti e fort, a fërësia e ti e madhe me Allahën fuqiplot, nuk e lejon që të bëjë veprime të pamatura. Nuk e lejon që të rrezatoj negativisht. Ai do të rrezatoj vetëm vetëm pozitivitet. Kësajsoj Allahu i madhruar na ka treguar se dita e gjykimit dhe besimi jonë në të është një mekanizëm shumë i fortë për ta ruajtur njeriu që ai të përmbahet nga veprimet e liga dhe të pamatura. Për momenteve të ditës së gjykimit dhe për atyre detajeve të cilat Allahu i ka përshkruar Në Kur'anin famullart e i ka përshkruar edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është edhe fakti shumë i rëndësishëm se gjymtyrët e trupit të njerëzit do të jenë dëshmitarët më besnik, dëshmitarët më të drejtë posaçërisht në raste kur ka nevojë që të dëshmohet kundër vet atij personi. Allahu i madhruar e përshkruan një gjë të tillë në Kur'an duke treguar se Gjuhët, duartë dhe këmbët do të bëhen dëshmitar kunder njerëzve Allahu thot Jo me tesh edu alejhim el sinëtuhum o ejdihim o arzulluhum Bima kanu i amelun Ajo është dita në cilën do të dëshmojnë gjuhët e tyre Do të dëshmojnë duart e tyre Do të dëshmojnë këmbët e tyre Për atë që kanë vepruar Në tjera vendën në Kur'an Allahu e përshkruan se si do të ndodh Në ditën e gjikimit do të ndodh një konfrontim mes njeriu të dhe gjymtyrëve të tija, mes njeriu edhe këtyre dëshmitarëve kaçbesnik dhe njeriu e ndin në një farform e veten të tradhtuar. Pse ju të dëshmoni kundër meje? Ato i përgjigjen am taqanallahu alladhi anqa ta kull shay. Allahu i cili çdo gjëje i dha mundësi të flasë edhe të dëshmoj, na bëri edhe neve të flasim dhe të dëshmojmë. Derisa muslimani i lexon që to ai ta dërsa dëzon për këto gjëra nuk mundet të mos preket nuk mundet të mos ndikohet nuk mundet të mos brengoset se si të përmirësoj edhe më tepër veprimtarinë e tij se si të pastroj karakterin e tij se si të pasuroj atë me virtyte të larta e kështu me radhë e tër kjo vetëm e vetëm që të bëhet sa më i mirë dhe sa më i përgatitur kur do të dalë para Allahut tomadruar në ditën e gjykimit. Agjëruesi duke e aplikuar dhe praktikuar agjërimin si ibadet, fam braktis ato gjëra të cilat vinë në kundërshtim me agjërimin, respektivisht gjërat të cilat ne e kemi zakon të shprehemi se e prishin agjërimin. Në të vërtetë ato gjëra nuk janë të ndaluara në esencë, madje nuk janë as të dëmshme për njerënjun. Për këtë arsye A gjërimi si veprim është kach madhështor edhe i vlefshëm nga se njeriu në përmjet a gjërimit dëshmon praktikisht një nivel shumë të lartë të vetëmohimet dhe të nënshtrimit nda e laot fuqiplot. Ajo të cilën njeriu muslimani e braktis gjatë ditës a gjërimit, jo vetëm që është e lejuar, jo vetëm që është e këndshme, por ajo është në esence dhe e domës dëshme për jetën e ti. Pa njerimit. Ushima njeriu nuk mund të mbijetoj. Papir, njeriu nuk mund të mbijetoj. Gjithashtu, edhe pa raportet marrëdhënje të bashkëshortore, nuk mund të mbijetoj lloji njerëzor nga se nuk mund të shumohet. Megjithatë, të gjitha këto njeriu i lë për hir të Allahut. Muslimani i braktis ato edhe largohet prej dyre vetëm për hir të Allahut dhe kjo është simbolika. Kjo është porosia e madhe e axherimit. Por derisa Largohet muslimani prej gjërave të lejuara, prej gjërave të dobishme, prej gjërave të nevojshme në jetën e tij, vetëm e vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut, vetëm e vetëm për ta merituar shpërblimin e Tij. Nëse këtë e bën në Ramazan, atëherë ai është më i thirrur çnë Ramazan dhe jashtë Ramazanit, gjatë ditës dhe natës, të braktis çdo veprim, çdo ves çdo ushqim, çdo pije, çdo raport, çdo marrëdhënie e cila e hidhron Allahun e madhruar. Të praktikisë të gjitha ato gjëra të cilat Allahu i ka ndaluar, të praktikisë të gjitha ato gjëra të cilat Allahu i urren dhe nuk ka Allahu dëshirë as se si ç'njeriu robi i Tij muslimani të jetë praktikues i dhe atyre veprimeve dhe i atyre gjërave të ndaluara. Nëse në këtë formë njeriu arrin ta fisnikrojë vetën e vetë, kjo do të dojë të ishte porosia e muajt të Ramazanit, e të gjitha momenteve, e gjith atmosferës dhe ambientit, të të gjitha veprimeve gjatë këti muajt, e posasërisht porosia dhe mësimi i madhë prej agjerimet. Njeriu gjatë agjerimet, muslimani gjatë agjerimet, trajnohet deri në atëmas, sa që është në gjendje që të bëhet robë, maksimalisht inënshtruar ndaj Allah të fuqë i plotë. Nëse Allahu i thot leje ushtimin, a i do të lejë ushtimin. Nëse Allahu i thot lërgohu nga pia, a i do të lërgohet nga pia. Nëse Allahu i thot lërgohu nga bashkëshortja jote, a i do të respektoj këtë urdhëres të Allahot. Për qëfar arsye? Për arsye se Allahu për agjerimin shpërblen shumë dhe muslimani e dëshiran e synon atë shpërblem. Por atë gjërat cilat Allahu jo vetëm nga ka thënë që ti braktisim. Jo vetëm që ka kërkuar prej neve të largohemi prej tyre, por nikosiisht edhe na ka treguar se ato janë shumë të dëmshme për jetën tonë. Pirja e alkoolit, vjedhja, vrasja, krimet, imoraliteti, gënjeshtra, shpifja, bartja e fjalëve, veprime të tjera në përgjithësi për të cilat jo vetëm që e dim se Allahu nuk i do ato veprime. Jo vetëm që e dim se Allahu i uren ato e prime, por një kosisht jemi shumë të bindur edhe të veddishëm se ato janë të dëmshme për jetën ton. Asë një për i tyre nuk ka do ndoni dobi për jetën ton, në Ramazan dohet të mësohemi se si ti braktisim të gjitha ato. Mbesim me shpres se këmua i bekuar do tjetë piknisja e përmjërësimit ton maksimal. Do të mbetet e udhëtimit ton të mirë filët dhe të drejt shumë kualitativ e shumë cilësor drejt suksesit në këtë bot por edhe lumëtoris në botën tjetër gjithashtu shpresojmë se të të takojmë i prap në emisionet në të cilat do të flasim për begatit e muajit të mëshires për begatit e Ramazanit andaj denin takimin ton të radhes Allahu qoft me ju dhe u kujdest për ju